Uerdiko ordubiterriak. Lehenago etorri den gizona, Abdelkrim da. Inguru otagoia kaslea. Bizi inio uladen bertan bizida. Baina Tini fineko eskola txikian irakasten du hemendik dik iruspalau kilometrora. Ara, inguruotako aurrak biltzen dira, baina nonbait saidek beregaraian oso gustukua izan ez Horain, Abdelkrin etortzen saio etxera, idazketa hariketak egarzera eta zuzen Berak Berak adierazididanez, Zahidek mendiko gidaria izan nahi du, eta horretarako idazten eta irakurtzen jakitea ezinbestekoa zailo. Zahide namak, Abdelkrin nirekin baskal zera du. Seguruen ik niain bakarrik sentien adin. Baskal du bitartean, Kuskosha, larajabana, kasako gaztarxoak eta txiko ogi zoragerria sola sean alitu gara eta nienaiz hain bakarri sentitu. Atlas, quasi sept Franceses. Antzina, Mediterraneoan bizi zen jainko greziar batzen, beste erraldoiekin borrokan ibiltzea atsegina zuen, baina egun batez borrokaletik galtzailae egiten eta burumakur Afrikako kostaldera etorri zen eskutatzera eta leher eginik lotara etxan zelarik burua tunitzian pausatu eta hankak marrakeseraino luzatu zituen. Eta oatzea haina txegin egin zitzaion berriro esnatuez eta mendi bihurtu baitzen. Horrekin batera atlas mendikateari arabiarrek elurraren mendia txebeleltek teitzen diotela esan dit. Eta berbere korrea mendigarriak idaren Abdel Krimek argudiatu dit Arabiarrak eta Berbereak musulmanak diren arren bereizi indiar direla. Seren asken hoiek baitira Afrikako iparraldeko lehen biztanleak. Gainera, gure benetako izena Amazix da. Erromatarrak lur hauetara heldu sirelarik barbari deitu zieten bertarkoei Eta hor, tixe dator berbere, izen gaitzezgarria. Nik ere elkarrezketan partu hartu nahi, eta fátima fa ekarri dut izpidera. Bates ere intxaurronduarena eta etxetik eskuina hankas irtetearena. Jateko eskuin eskua erabili behar den bezela, edo zein gauza ongi atera dadin, etxetik eskuina hankas irten behar da, dit. Eskerreskuaz deabruak bakarrijaten du eta orresegatik guk eskerra ipurdia garbitzeko baino ez du erabiltzen. Eta jakina intxaurrondoan orkatila sendatu nahi baduzu etxetik eskuinarekin irten behar. Mekarako erromesaldia egitera joaten direnek ere gauza bera egiten dute. Denosiago honela jarraitu du. Eta zu Martin, baldakizu meka non dagoen. Baldakizu kaba eta Harri beltan ongau den. Eta orduan gertatu da, gertatu beharrekoa. Libian, erantzun diot burura etorri zaidan lehen toki izena ipatuz. Abdelkrimek ezkerreko espaintxokoa goratu du. Pena hartu duela iruditu zait. Baez, Martin, Saudi-Arabiako hiri bada, baina ez da harritzeko ezkakitea. Aldiz, siur nago ongitxo dakizula zer gertatzen ari den ailean zerben integrismoa nortu diren Talbanak. Adel kriekin oso gustora ego naizen arren, aldi berean oso ez jakin sentiasi hau. Baleki Saudi Arabiara esanik ere ez di gauza sobera argitu, Iruera heldu bezain lastermaan begiratuko dut. Baleki KaBA, delako hori ez ezagunazai dala eta aukerren arena, baleki ama irakasle dudala, orain, logale naiz eta gelaranoa guluska bategitera. Aromi, aromi, aromi! Hoiukatzen didate orain dik kanpoa aldean dauden mu, bi mutilok.